Végig ez maradt a sorrend. Tudni Ervin, Bella, meg én voltunk az évfolyam első utolsó éves korunkban is. Közeledett a végső diadal ideje. Megbeszélések állásügyben. Ajánlatok. Felkérések. Állásözön. Akár merre néztem, mintha mindenütt lengetett volna valaki egy zászlót, melyen ez állt. Dolgoz nálunk Barrett. De én csak a zöld zászlók után mentem, Azaz bár egyáltalán nem voltam pénzsóvár, mégis kihagytam a presztízs lehetőségeket, mint például a bíróság és a közszolgálati lehetőségeket, mint az igazságügyminisztérium. Valami jövedelmező állásért, mely azt a trágárságot, hogy összekaparni, egyszer s mindenkorra kiiktatja abból a rohadt szótárunkból. Bár csak a harmadik lettem, felbecsülhetetlen előnyökkel indultam a legjobb jogi pályákon. Az első tíz között én voltam az egyetlen srác, aki nem zsidó. És aki azt mondja, hogy ez nem számít, az törődik vele a leginkább. Jézusom, hány olyan cég van, amely kinyalná egy fehér angol száz protestáns fenekét, ha csak az ügyvédi vizsgát le tudná tenni? Ne szerénkedjünk. A Law Review a bajnoki cím, a Harvard meg minden. Sokan harcoltak, hogy a nevemet és a sorszám nevemet megszerezzék a levélpapírjukra. Úgy éreztem magam, mint valami szerencse gyerek, és piszkosul élveztem. Jött egy különlegesen fondorlatos ajánlat valami Los Angelesi cégtől. A munkaerő toborzójuk, Mr. X, minek kockáztatni egy pert, egyre azt hajtogatta. Bar gyerek, a mi területünkön minden a rendelkezésére áll, éjjel, nappal. Aztán az irodába is felküldhetjük. Nem mintha nagyon érdekelne Kalifornia, de ma is szeretném tudni pontosan, Miről is beszélt Mr. X? Jenny és én összehoztunk néhány elég vad eshetőséget, de Los Angeleshez képest valószínűleg nem voltak elég vadak. Végül is úgy vakartam le magamról Mr. X-et, hogy közöltem vele, az engem egyáltalán nem érdekel. Nagyon elszantyolodott. Úgy döntöttünk, a keleti parton maradunk. Kiderült, hogy még így is maradt több tucat káprázatos ajánlat Bostonból, New Yorkból és Washingtonból. Jenny egy darabig azon gondolkodott, hogy talán jó lenne egy kerületi megbizotti állás Washingtonban, kézben tartanád a fehér házatól. De nekem jobban tetszett New York. Így aztán, hitvesem áldásával, végül a johnson Mers cégnek mondtam igent egy jó nevű irodának. Mers egy időben igazságügyminiszter is volt, mely főképp a polgári szabadságjogokkal foglalkozott. Jó tehetsz és jól kereshetsz egyszerre, mondta Jenny azon kívül a szószoros értelmében leruhantak. Az öreg Jones például feljött Bostonba, elvitt vacsorázni Pilfúrhoz, és másnap virágot küldött Jennynek. Jenny egy hétig énekelve járt-kelt, s azt dúdolta, Jones, Mars és Barrett. Mondtam neki, hogy lassabban a testel, de ő azt felelte, pofa be, hisz magamban nyilván én is ugyanezt a dallamot dúdolom. Mondanom sem kell, igaza volt. De azért még hadd említsem meg, hogy Jones és Mars 11.800 dollárt fizetett, negyedik Oliver Barretnek, vagyis én kaptam a legmagasabb fizetést az év folyamán. Szóval, amint látják, csak papírforma szerint voltam a harmadik.